Akkor Béla, na, csak visszatérek ide. Megérkezett Horváth Árpi is. Akkor azt gondolom, hogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és remélem a macskával együtt megérkezik Gyuri is. Mielőtt belekezdenénk bármibe van-e valami közérdeklődése számot tartó üzenet, mondani való, közlés? Ákos, tőled kérdezem, te, aki a fronton vagy, hogy van-e, ami másokra tartozik? Mielőtt belekezdenénk, mert ezeket azért mindig engedjük meg maguknak, ha van ilyen. Uh -huh. Nem különösebben az elmúlt két hét. hát nincs most semmi olyan különös. Köszönöm szépen, csak ennyi. Köszönöm szépen. Jó, és akkor kezdjük, ugye arról van szó, hogy két elemét, a 110-et, sőt, a mását is meg kellene csuda, Várni, őnek is itt kéne lennie, ugye? Ne, nem hívja föl valamelyik költök, hogy én mindjárt fölhívom, hogyha úgy tetszik. Tudunk, annyit várjunk már akkor, jó, hogy fölhívom a mását legalább. A mása... ha meg is érkezett a mása, tessék. Emlegettünk másra, nem akartam elkezdeni, amíg meg nem érkezel. Úgyhogy... A hangodat nem halljuk, csak a, csak a, a, a lakásodnak a plafonját, azt is viszont nagyon jó. Ja, Na, és így. Itt majd így teljesen így látom. jó. Én meglátom magam, és akkor itt most nem tudom. Szia, szia, mása. Szia, mása. szia! Szia, szia! Na jó. Szia Remélem, a Gyuri is befut a csarnok hetes vágányára, és akkor kezdjük ezzel együtt. Ugye a helyzet, hogy kétfajta 117 perces elemet sikerült a mostani alkalomra előkészíteni, ugye nehéz a 117 percről egészébe beszélgetni, és a gyuri, gyuri javaslatára egyrészt egy a műsornak az elejéből, mert azt mondjuk az egyik legfontosabb eleme egy 117 perc az eleje, erről ö, van egy vágatt anyag, ez a jutalom január 4-i fázolt Helgától, és a Döbrente Ildikóval az egy heti hét a 7 emberet címén az volt a másik, a mostani témában. Mielőtt belefognánk, hát nyilván érdekes lenne, majd őrült megkérdezik, ha megérkezik, hogy ő neki milyen szempontjai voltak. De az a kérdésem, hogy melyikkel kezdjünk? Kezdjünk az elejével, vagy az elejével rá várhatunk egy kicsit? Menjünk előbb Ildikóval való együttes munkára. Melyiket javasoljátok? És más a személyesen, melyiket javasolod? Én mennék a hét emberével. Uh -huh. Többiek? Rendben. Kezdhetünk a hét emberével. Akkor csak annyit hozzá, hogy a hét Ne, igen. Hétember ez alkalom a döbrentei Ildikó volt, csak azoknak, akik sose csináltak még ilyet, és minden héten alapvetően más-más funkcióval és más szerepel. Ildikó nagyon felkészült, annyit mindenképpen elárulhatok, és kivárom a véleményeteket, észrevétel gondolataitokat. Kezdjük ezzel! Ugye nem egy önálló beszélgetést vizsgáltunk, hanem a hét minden napján megjelenő beszélgetés egészében próbáltuk vizsgálni ezzel az összevágott anyaggal. Ordító csend. Mása beszél. Mása mindig beszélhet, mert ő ebben a történetben, ő a szerkesztő. Vigyelek, Mása. Hát a hét embere Szerkesztője egyébként a Máté, mint a, mármint hogy a Bestofnak ennek a. sőt, ez nem is Bestof, hanem a teljes elméletileg. Uh -huh. Ugye a hét embere, aki esetleg így nem ismeri annyira a 117-et, ez egy minden heti rovatunk, amikor valaki a szerkesztők műsorvezetők közül kiválaszt egy embert, akit felkér arra, hogy egész héten legyen velünk, és minden nap beszélgetünk vele, különféle jó esetben egyeztetve egymással, vagy legalábbis sejtve, hogy miről beszél a másik, hogy ne ismételjük egymást. Nem mondom, hogy mindig ez így is történik, de az esetek többségében azért így igyekszünk, valamennyire tisztában lenni ezzel a történettel. Arra szolgál ez a végső összesítés, tehát hogy azért gondoltuk, hogy ennek legyen egy ilyen összesített változata is, mert hogy úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy mindenki meghallgatja az összes műsort, aki még hallgatja, és nem biztos, hogy mindig ott van. Tehát, hogy elvileg ez a következő héten, vasárnap leadott összesítés, ez azt a célt szolgálja, hogy egyben meg lehessen hallgatni az összes beszélgetést, kvázi egy olyan portrét kapjon arról az emberről, ami egyszerre öt ember szemövegen keresztül mutatja be, ugyanazt az embert különféle témákra koncentrálva. Tehát ennek a műsornak ez a filozófiája elgondolása, és éppen ezért hát több kevesebb sikerrel, ugye ebből az adásból ki is derült, hogy azért jó kevesebb sikerre sikerül annyira korlátoznunk magunkat, hogy mindenki beleférjen abba a 10-12 percbe, mert hiszen a műsoridő, ami rendelkezésünkre áll az 57 perc, tehát elvileg mind az öt műsorból kéne, hogy legyen ebben egy rész. Ebben a műsorban négy beszélgetés hangzott el, gyakorlatilag kitöltötte az 55 percet. Én személy szerint rendkívül vérig vagyok sértve, de ez most csak vicc, hogy az én részem nem került be. Viszont egészen bizonyos, hogy a végéről hiányzik egy záró valami, mert ugye meg szoktuk kérdezni, hogy hogy tetszik érezni magát velünk egész idő alatt. Ennek a, a kiküszöbölésére találtuk ki egyébként azt is, hogy most már a civil tavaszon is megjelenik a hét embere összes, és majd nem látom már, hogy megjelenik a civil tavaszon, és akkor oda be tudjuk tenni a teljes anyagot, pontosan azért, mert hogy az önkár, egyrészt az önkorlátozással bajban vagyunk, másrészt pedig ugye a, a vágás az úgy történik, hogy csak, azt majd a Máté elmondja, hogy ő milyen szempontok alapján rakja össze ezt az 55 percet. Ami nekem az elejéről egy kicsit, nem tudom, a műsor úgy indul, hogy a hét embere ez, és akkor utána a Elga is elkezdi mondani, hogy ki a hét embere. Nekem egy kicsit sok, én azt gondolom, hogyha ennek van egy ilyen felvezetője, akkor azt ha úgy is már vágunk, akkor le lehet vágni. Én minden műsorban azt gondolom, hogy kéne, hogy legyen keret. Az egyik a felkonfja, a másik a lekomfja. Itt ennek a műsornak gyakorlatilag így elúszott a vége, amit én hallottam, tehát nem, nem hallottuk, nem volt egy zárása, ami nekem nagyon hiányzott, hogy ki volt a hét embere, miért történik ez a dolog, illetve hogy zavaró volt az, az aláúztatott zene is a végén, és, és nem nagyon értettem, hogy egyszerűen csak hogy fut ki. És minthogy ez 55 egész valahány perc volt, tehát hogy még simán lett volna idő arra, hogy ne beregjen az a zene alatta, és, és lezárjuk valahogy egy mondattal a végét. Tehát, hogy nekem a, a keret elveszett. Egyszerűen nem volt így vége ennek a történetnek, úgyhogy ezt én hiányoltam. A Döbrentei egyébként egy fantasztikus, általában szuper emberekkel tehát hogy azt kell mondjam, hogy, hogy általában olyan emberek a hét emberei, akik úgy önmagukban kitöltik a műsor, tehát hogy így a döbrente Ildikóról itt nem annyira beszélek. Ez kifejezetten egy azért izgalmas történet, mert hogy ő olyan mértékben készült, hogy minden napra hozott nekünk egy ajándékot a civil rádióból, ami viszont egy fantasztikus volt, hogy... Hogy valaki ennyire megtisztel bennünket. És én azt éreztem a műsorvezetőknél is, hogy, hogy valahogy olyan mértékben értékelte mindenki ezt a fajta hozzáállást. Nekem tetszett a, a, a Helga felvezetője nagyon. Azt egy jó ötletnek tartom a Mátétól, hogy úgy mindenhol elvágja egy ilyen egy 117 hí szignállal, vagy, vagy egy csiringel, viszont azt nem nagyon értettem, hogy mitől használ bizonyos esetekben, például a ránál megtartotta a felkonfot, a ferinél már csak egy olyan fél felkonf maradt, tehát egy kicsit nekem ott az, az, le, az, az nem volt egyensúlyban, de lehetséges, hogy mi vagyunk ilyenek, hogy önmagunkban nem vagyunk egy, tehát egyensúlyban tehát nem úgy indítjuk, tehát elképzelhető, hogy van, aki elmondja, hogy a hét embere független attól, hogy lemegy a szignál, úgyhogy itt nem a márték mondom, csak magát a műsort. Nekem tetszett az, hogy hogy építkeznek egymásra ezek a beszélgetések. Tehát, hogy nekem adott egy képet a, a Döbrente-i az Azt is látszott, hogy mindenkinek van egy saját nézőpontja, amit én szimpatikusnak találtam, én, én szeretem azt, hogy ennyire sokfélék vagyunk, én kedvelem, de maga a riportalanyú is egész egyszerűen számomra elképesztően szeretett minket. Tehát, hogy sokkal jobban odafigyelt ránk egyébként, mint általában a, a interjú gyúvalanyaink, a hét embereink, és nagyon komolyan vett minket, és nagyon komolyan vette azt, hogy ő a hét embere, és ez egyébként ritka kivételle, de mindenkire elmondható, hogy, hogy megtiszteltetésnek tekintik azt, hogy belünk vannak. És ahogy én hallgattam a műsort, azt érzékelem, hogy mi is annak tekintjük. Nekem, hiány, nekem a végére például az is nagyon jól elférne, hogyha elmondanánk, hogy egyébként a teljes beszélgetés sorozat meghallgatható a Civil Tavaszon, mert akkor a teljes anyagot hallgathatnánk. Úgyhogy én most ennyit mondanék az elejére. Köszönöm, Köszönöm szépen, Mása, és azért bármikor belekapcsolódsz de szerintem inkább várjuk már mindenkinek a véleményét, bár azt látom, hogy a Máté reagálni szeretne. Akkor Máti légy szíves. Most még nem hallunk, Máti. Most már igen. Na szóval, igencsak az a célú biztos, hogy öreg, úgyhogy, mondom. Igen, a ugye, nem a múlt héten, ugye, nem a te, nem a te intervjukkal zártuk a 7-benes sorozatot, hanem előtt, te a. hogyha tudnál egy 30%-ot lassítani? Jó, egy... gyorsan, gyorsan, beszélsz, nem kell a... nem, nem a technikával... Bocsi, bacsi, bacsi, bacsi, bacsi, meg van, bocsi, meg nem jött a pillanat. Na. Akkor mondjad szépen, nyugodtan, jó? Ide néz rám, és nekem mondjad, jó? Mondjad. <gül> jó. Talán, hogy igen, a, a múlt héten, ugyanem a mászak, a idejújával, hanem a, a nem meg a volt két ember ugye... Ezt hogy Nem... Bármily... Volt ember... Magyar... Tehát nem... Hát én nem hallok. Én nem értelek. És a kezedet vedd a szád elől, mert akkor még kevésbé hallunk. Mondjad! Mert nem tudom, hogy a rendszert, jó. Akkor kicsit most várjunk, hát ha felelősödik a dolog, várjunk meg mások véleményét, és te bármikor visszajöhetsz, jó? Jó? Na, várjunk egy kicsit, Máté, és aztán visszajössz, jó? Rendben. Hallunk, figyelek vége, véleményeket, észrevételeket, figyelek. Uh -huh. Mondhatom. Ki az a mondhatom? Már, te, oké, okay, gyere Helga, gyerünk. Csak azt akartam mondani, hogy ez rendhagyó volt, hogy a nem szerepelt benne, meg az is, hogy segítettem a Mátének szerkeszteni, pont azért, mert az Ildikó nagyjából valamennyiünkkel majdnem 20 percet beszélt, meg rendhagyó volt azért is, mert én kettőt voltam, azt hiszem, ezen a héten, tehát be kellett ugrani, és nem volt a kedben, más, mert a kedben azért más szokott jelni, tehát én 5 emberöt Szokott lenni, de ez azért történt, mert egyszerűen csonkíthatatlanok voltak a beszélgetések. Én emlékszem rá, amikor a, a Mátéval bassan ebbe belekeztem, vagy itt segítettem neki, mert mondta, hogy pokolian hosszú a hét ember, és ugye én hoztam az őri és felelősséget éreztem a, a műsorirend, és vá, vághatatlanok voltak. Annyira feszesek voltak a beszélgetések, nagyon utolsó pillanatban készültünk el egyébként, másrészt el kell, hogy mondjam neked, mert megpróbáltam itt percenként a három perceket, egy-három perceket kivenni valamennyi beszélgetéséből, és nem ment. És aztán kötöttünk gyorsan egy kompromisszumot, így a, a beszok két embere adás idő előtt, hát nagyon kell de ezt a meg, meg tudja erősíteni, hogy akkor legyen egy, és még így is, így is alig tudtuk becipőzni. Be Pont. Én egyébként elkészítem Judikónak ezt nagyon szívesen podcastben, Én ezt meg is ígértem neki, ami a teljes beszélgetést tartalmazza, tehát valamennyi jól értékű beszélgetés, beszélgetését, az, az több, majdnem egy óra, 10 perc egyébként csak mondom, egy óra, tizennyét, vagy valahogy így jöttünk ki az öt beszélgetéssel és a, a, az öt riportál közben. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, hogy elnézést, én egyébként azért rend, hogy én soha nem szoktam belegyomani a besztokba, vagy csak akkor, hogyha ha nagyon túlszaladok, de, de az nagyon, hiszem talán egyszer fordult eddig elő. Úgyhogy én nem szoktam ebbe belávatkozni, most, most egyszer volt ilyen, hogy, hogy az idikóval kapcsolatosan így oldottuk meg. Figyelünk, figyelek, következők! Hm? Ákos? Nem csak most egy hirtelen megjegyzés, hogyha Mondjuk tőled kettő van, hát akkor lehet, hogy lett volna abból az egyiket kihagyni és... Abszolút igazad van. Ami akkor annyira triviális, és nem jutott ezt be. Tehát egyszerűen ott álltunk egy triviális helyzetre, és ez, ezért mondtam, hogy ezt a, ez a bakrőlés, ez elkövetődött. Uh -huh. Mert hogy így akkor pont nem jutott ezt be, pedig teljesen triviális lett volna. Azt hiszem, ez pedig inkább azért is volt, mert tudod, hogy szerkesztettük, megvágtuk, akkor látszott, hogy mennyire nincs időnk. Uh -huh. uh, úgyhogy ezt én szúrtam el. Oké, okay, köszönjük szépen. Azt hiszem, megint másra jön. Annani, hogy szerintem, hogy egyébként a keddeknél nagyon gyakran van olyan, hogy, hogy minden második keddünk lóg a levegőben, és vagy tematikus, vagy valami történik, valaki beugrik. Általában az szokott történni minden második kedden, hogy a hét emberével ezen a kedden azt beszélget, aki hozza. Tehát gyakran előfordul ez a duplázás és szerintem nem egyedi eset, hogy beszéljük. Főleg most, mióta így a, a bezártságunkban elkezdtünk ilyen lazábban beszélgetni a népekkel, hosszabb ideig tartanak a beszélgetések, ez kihat a hét emberére is, úgyhogy azért is kezdtük el azt csinálni, hogy a teljes beszélgetéseket a civil tavaszra rakjuk ki, mert hogy mindenféleképp az esetek többségében vágni kell, és ugye itt most viszonylag szerencsésen történt ebben az esetben azzal, hogy legalább teljes beszélgetések lettek majdnem, mondom, a vége az elég csúnya lett, de hogy nagyon sokszor van olyan, amikor csak egyszerűen levágódik, és szerintem ezekkel kellene majd még külön foglalkoznunk, hogy valahogy teljes, komplet vége legyen egy történetnek. A hallgatónak szinte mindegy az 57 percben, hogy kizárja, mérzárja, miért zárja, hogyan, hogyha van egy normális lecsengése ennek a, a, az 57 percnek, amit ő meghallgat, vagy 55 vagy 56 percnek, csak hogy legyen eleje, meg legyen vége. És a mi szempontunk, pedig amivel azt gondolom, hogy azért tartozunk azoknak az embereknek, akikkel beszélgetünk, hogy az összes beszélgetést egyszerre oda tudjuk nekik adni, egy olyan formában, amit aztán ők később ki tudnak tenni, és erre alkalmas egyébként a a civil tavasz, vagy bármilyen podcast forma, mert én azt tapasztalom, hogy szeretik kitenni, úgyhogy e, szerintem nem is az, az érdekes, hogy most hány meg a beszélgetése, Hamzon csak ezt akartam még hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen is, Edith. Csak, hogy ne 117 perces műhely beszélgetés legyen ez, hanem mi kívülállók akik viszont a, ugye ilyen kis szűzfülekkel hallgatunk, hogy mi hogy érzékeltük ezt a, vagy én most a magam nevében beszélek. Uh, ugye én a dövretei irudikó féle emberektől, enkül a, a frázt hogy mondja. Nekünk sok, tehát ilyen típus emberek sok, túl érelmes, csöpögő, stb. és mégis, mégis érdekes módon, volt egy pillanat, az azt hiszem, hogy a Helga második beszélgetésé, vagy mit lehet, hogy az elsőben volt, amikor elkezdett a Balázs nevű kisfiúról beszélni, aki bocsánatot kért az apukájáról, miután kiöntötte az olajat, vagy a nem tényi az udvar közepére. És minden alkalommal volt a Döbrentei Ildikónak, hogy tényleg meg kell becsülni az ilyen riportalanyt, aki felkészül, Ugye? és minden alkalommal volt neki egy ö, ö, olyan története, ami úgy meg tudta érinteni az embert, még a magamfajta kérges szívüleket is. Úgyhogy végül is, engem a nöbbremtei hildik azzal együtt, hogy nekem ő mérhetetlenül sok, tehát nem fogom szeretni, de ebben a műsorban a, jó volt. Szerintem jól volt összevágva ez az 57 perc. De nem volt hiányérzetem, nem volt benne semmi redundancia, nem volt felesleges ismétlés, minden elemből valami újat lehetett erről az emberről megtudni. É, tehát a, jól volt ez összeszerkeztve. Biztos örültem volna, hogyha hallottam volna az ötödiket is, tehát nekem belefér von az időben. A, a, Nekem nem hiányoztak felkomfog se, tehát nem éreztem úgy, hogy most itt lemaradt egy felkomfog. A vége nagyon csúnya volt, azt azért meg technikailag rendkívül csúnya megoldás egy ilyen, hogy amúgy is az egész 57 perc többé-kevésbé technikai zűrökkel volt tele csúnyítva, vagy hogy mondjam, szóval nagyon nem volt itt mindig rendben a technikával minden, szóval a telefonvonal a probléma volt, egyenetlen hangerő, minden előfordult, ami rontott ennek a műsornak az értékét, de a vége az mindennek a teteje, amikor egy rossz minőségre még ráúztatunk zenét is, ugye, tehát a, a, vagy a 117-nek a szignálzenét, vagy nem tudom, szóval ott valami ráúszott, úgyhogy ez nem volt jól befejezet, de egyébként amúgy szépen volt szerkesztve, tehát a, a, a, csak a végére mondom, hogy rondán volt, hogy az csúnya volt az a, a, a befejezés. Nekem kellemes meglepetés volt, hogy, a, hogy minden egyes elemben a, mintha építkezett volna, értitek? Hát mindig megtudtam, mindig valami másról volt, szóval ez nagyon fontos, mert attól szoktam tartani a, a hét emberek kapcsán, hogy nem beszélnek eléggé össze a műsorvezetők, vagy nem hallgatják meg egymásét, és akkor e, ismétlések történnek. De itt, itt ezt egyáltalán nem érzékeltem, tehát hogyha ez így megy mindig, akkor ez rendben van ez a, e, a robat. Uh -huh. Úgyhogy nekem alapjában véve mondom, engem át valahogy a döbrentei Ildikó önmagára, úgyhogy szerintem ez egy jó műsor, és jó ötlet, hogy össze van vágva a végén, és tulajdonképpen egy elég kerek portrét kapunk, és esetleg megtudunk arról az ismert emberről valami olyasmit, amit nem tudtunk korából, bár lehetett, akár tudhattunk is volna. Köszönöm szépen, Edit, köszönöm. Figyelek, van-e még észrevétel? Egy biztos, hogy az én műsoromnál volt a végén az elvágás. Te jössz, Ákos. Csak hogy én most jöttem rá arra a problémára, hogy valójában Nagy Hága mindig azokat a műsorokat teszi fel, amelyek elhangzanak a rádió műsorok. Tehát, hogy a hét embere, és azt emeli ki, és teszi be. Tehát, nincs egy ilyen... B-verzió, de hogy akkor azt is figyelni kell, mert például itt a Döbrenteinnél, hogy a akkor kellene az is egy olyan teljes verzió, amiben például te is benne vagy, és a korábbiaknál is ez volt, azt nem figyeltük soha, hogy mi hogyan. Uh -huh. Tehát azt a verziót raktál mindig fel, ami vasárnaponként elhangzott. Uh -huh. Maga a műsor azt akart én is mondani, hogy tulajdonképpen például ott a Ferinél volt nagy hogy ott nem azzal a felkonfal kezdődik, nem egy automatikus kivágás volt, hanem egy adott ponton kezdél a felé, és ezt nekem nagyon tetszett, hogy nem ez a repetitív ismétlő, hogy nagyon sok szeretettel köszöntjük, örülünk, hogy elfogadta, tehát hogy nem öt napon át, öt hanganyag az így kezdődik. Amit én is hiányolnék, amit a mással említ, nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen kerete, tehát hogy az elején egy picit több hogy ez a hét emberre rovatunk, Va valami, két, három mondattal elintézhető dolog, és hogy a végén is megismétlenül, vagy a végén egy három mondatos összefoglaló lenne, de persze ez egy ilyen plusz munka, hogy ki és miért volt a hét embere mm -hmm. nálunk, de az balójában adna egy olyan értelmezési keretet, ami azon hallgatók számára ebbe a dologba így érthetővé válik, hogy miért van öt ember beszél öt alkalommal, ugyanazzal a vendéggelés alannyal. rutinszerű rutinszerület Máté azt, hogy a végén ezt a zenét így alá teszed kettő percel előtte, és nagyon rossz. Tehát, hogy azt majd valahogy azt nem szabad használni. Akkor lenne talán létjogosultsága, hogyha valami kis meditatív zene lenne, de azt se tenném alá, de ez meg kifejezetten egy ö, olyan, amit, amit nem lehet alá husztatni. És uh hirtelen -huh. ennyi. Köszönöm szépen. Kinek a keze volt fön Feri, engedjük előre júli és utána te jössz, jó? Feri, rendben van? júli és utána te. Nem. Igazából Edithéhez kapcsolódtam volna, hogy nyilvánvalóan, uh -huh. hogy, hogy, e, hogy a Döbren Tehirdik, hogy nagyon, bizonyos szempontból nagyon jó interjú aki sokat beszél, és nekem az volt nagyon hogy hogy minden kérdező más volt, és volt, aki hagyta, de nem, tehát úgy hagyta beszélni, hogy mégis kerek volt, de éreztette, hogy folyton, ott van az élő is, és volt, aki meg úgy, hogy több és akkor lehetett őt kontrollálni, hogy ne csak folyamatosan beszéljen, Szóval ez nekem nagyon tetszett. És a másik, hogy gyakorlatilag nem volt semmi, amit is vétlődjön az interjútban. Szóval nekem, mert pont ezt tűnt, hogy összebeszéltek, Egyetlen egy volt, amit sokszor elmondott, hogy a férje a beventetétben, amit érdekes lenne egyszer beszélgetni, mivel olyan formában, hogy, hogy mi áll a hátterébe, hogy ennyire tolja magát, és hangosztatja mindig. De ez, ez már inkább egy pszichológiai dolog. Aha. Köszönöm szépen, Júli. Feri? Hát, amit az, az Ákos befejezte, hogy azt szerintem viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani a végén ezt az összefoglalást, hogy aki az ötödik nap van, az eleve az élőben is egy picit hozzáteszi ezt valamilyen ilyen nagyon szűk töredék mondattal hogy mi volt ez. Tehát, hogy nem kell ehhez külön talán előni. Lehet, hogy megoldható, mint ahogy mindig az utolsó. Bocsánat, de minden, minden péntekben ott van, hogy ki volt a hétembere ezen a héten. De nem, nem, nem azt. De a, a, én azt vettem ki az Ákostól, hogy hogy, hogy ő valami magyarázatot még arról, hogy, hogy, hogy. De nem tudom, hogy jól értettem -e. Na minden esetre, a, azzal, hogy a, a hét emberével összefoglalja mindegyik műsor, mindegyik héten, hogy, hogy, hogy, hogy ő hogy érezte magát, az tulajdonképpen annak a, mondat, vagy annak a felkonferálása körül egy, egy magyarázat születik erre. Tehát nem kell külön fölvenni, na ezt akarnak csak mondani. Több apróság van, amit mondani szeretnék. Az egyik a. A zene és a szöveg, sokan elmondtátok, Én baromira föl voltam háborodva, amikor először hallottam, hogy alá ez a zene, ugyanis az azt jelenti, hogy siess már, hagyd már abba, mert le kéne már keverni már. Ez itt útba van már, már, már valahogy valahol vigyem el a hangot, hogy bevet. Tehát van egy ilyen sürgető, akár akarja, aki ezt szerkezti akár nem. Tehát ez egy. Mondhatnám, hogy ez egy kicsit pimasz, vagy nem is. Szóval ez egy pimasz lépés, szándékatlanul is, de ez, ezért kell vigyázni, mert ezt érjézhetik. Egyáltalán a zene és a szöveg összekeverése az egy komplikált dolog, talán tudjátok, én régen nagyon sokat küzdöttem ellene, miközben mostanában a magazinban az elején mindig meg a végén is zenére beszélek, de mivel magam próbálom beállítani az arányokat, így van múlt kiátszani, hogy, hogy hallható legyen, mert olyan is volt, hogy baromi hangos zenét hallottunk, és alig hallatszott alatt, valaki be van kapulva mégis visszhangozott. Tehát, hogy, hogy alig hallatszott alatt a, a beszélő ember, tehát ez egy nagyon kockázatos dolog, tehát nagyon kellene vigyázni. Van a dramaturgiailag szerepe persze a zenének, de ez egy finom ügy, erről szerintem le kellene az új, új fiúkkal is, meg a <tos> Mátéval is ülni, hogy. Értsék meg, hogy itt valójában egy műalkotásban, most nem akarom eltúlozni, való belenyúlásról van szó, tehát ez egy nem kockázatmentes dolog. De itt most ez tényleg szerencsétlen volt. Ha nagyon alkal ment volna, egy picit, picit kevésbé szerencsétlen, de nem kellett volna. Na ez a másik, amit mondani akartam. A harmadik, hogy Hát én kedvelem a Levente Pétert is, meg a Döbren Tehívdikot, de ellentétben brülleti, nekem nekem volt sok belőle egy kicsit, tehát nem, nem kellett mindenkinek végig hallgatni. Ma már ugye másodszor hallgattam végig az egészet. Azért, de ő erről, tehát erről senki nem tehet, csak én, tehát nehogy, nehogy valaki ezt magában keresse a megoldást. Nekem egy picit ez már olyan volt, amitől az edit óckodik, meg, bocs, tehát szépek voltak, apró kis jelenetek néha, de de volt egy túl, most durva szólnak tűnik majd, de ne vegyétek el szó szerint negédes, egy túl, túl, túl kedvesített, vagy túl, de ez az én ízlésem, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez tényszerű, de, de, de talán azért ez egy, ez egy jelzés. És az ilyen típusú kérdés, hát egyrészt nagyon jó ez a műfaj, ez a, hogy, hogy nálunk van ez a hét ember szerintem. De nagy kockázat, hogy kit választunk ki, tehát kellene ez ügyben erről a beszélni, és valószínűleg ezt a listát már másával már ketten itt leveztünk egymással, mert hát van egy kis lemorzsolódás, meg ilyen kifáradás, de hogy új emberek nekik, akiknek a kapcsolati körei újak, mert mi, mi már egy picit félő, hogy ismételjük magunkat. De ez egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy öt a napig valakinek legyen mondandója, mert ha egy picit szürkébb vagy unalmas az ember, akkor az nagyon kellemetlen, a műsorkészítőnek is, ezt gyakorlatból mondom. Tehát, hogy, hogy érdemesem vannak, akik arról beszélnek, hogy hogy tudunk jól keresni, milyen szempontok alapján, ezt egyszer egy kicsit magunknak kis művémunkába összefoglalható, de hogy legyen öt napnyi mondandó, és, és mi, akik ajánlunk, ezért van egy felelősségünk, hogy, hogy tegyünk hozzá ajánlásokat, ha lehet. És van egy felelősség a műsorkészítőnek is, hogy tudjon, Máshogy kérdezni, tehát hogy. De ez ugye nagyon nehéz, mert én hozzám, ha egy, egy mikrobiológust küldök, az most még napi rendben van, az nem is szóval valami, tehát egy csomó olyan téma van, amihez nincs sok közöm. A műsorban ezt elkerülöm, mert én csak olyat csinálok, mint nyilván olyan nagysnak kiterült, akit én keres, kedvelek vagy keresek. A hét emberét azt elfogadja az ember, de szóval, hogy ezt, ezt jól kellene kiválasztani, hogy érdekes emberek legyenek. Néha azt érzem, mintha egy picit kifáradt volna. A, a választásunk, és a maga, mi is ebbe benne lehet. És az utolsó, amit mondani szeretnék ebben, hogy de ez minden más műsornak érdekes, hogy arról is érdemes lenne ilyen műhelybeszélgetést folytatnunk, hogy aki ennyire érzelemdús, és most ezt a szót mondom, de nem bántásnak számom megint, hogy ne, van valami negédes szerűség benne, de egyébként tök normális, annál nagyon vigyázunk, hogy hogy kérdezünk alá. Ha ott alá kérdezünk nagyon, az nagyon falság alakulhat. Tehát ott lehet, hogy egy kis távolságtartással, vagy valami ilyesmivel lehetne ezt egy kicsit jobban megoldani. Ez is egy nagyon nehéz zolk, ok, aki nagyon érzelmes azzal, nagyon azonosulni, az egy, az egy furcsa helyzetet hoz. Én legalábbis így látom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Feri! Nekem is van véleményem mása erre reagálsz, és után. el szeretném én is mondani, mert azt hiszem lehet, hogy lendítek rajta. Mondjad más. Én csak ezt a negédest egy kicsit szeretném azért így, így vissza, visszahúzni. Szóval uh, szerintem egyáltalán nem baj, amikor vannak érzelmesebb, hullámzóbb heteink, és vannak kevésbé érzelmes hullámzó heteink, tehát hogy, hogy szerintem semmi baj nincsen, amikor valaki érzelmesebb. Van, aki utálja, amikor, uh, amikor túl tudományos, meg túl nehézkes. Nekem nem volt egyébként megédes, meg sok, meg ilyenek. Én, én egész egyszerűen csak elfogadtam, hogy vannak ilyen emberek. Én szeretem az ilyen nagy amplitúdóval ömlő történeteket különben is, tehát hogy nekem önmagában nincs ezzel gondom, de hogy szerintem egyáltalán nem volt negédes. A bevonódás, meg, meg szerintem egy döntés, egy hozzáállás, tehát, hogy azt el lehet dönteni, hogy milyen típusú beszélgetést szeretnél bevonódós vagy nem bevonódós beszélgetést, erről lehet beszélgetni, de önmagában a bevonódással nekem nincs problémám. Én szeretem a szubjektív riposztokat, és szeretem, amikor a, a riporternek is vannak érzései vélemények. Szóval nekem nem volt megédes, csak ennyit akartam mondani, úgyhogy hogy szerintem nem baj, hogyha vannak ilyen, ilyen jobban érzelmesebben ömlő történeteink is. Köszönöm. Én vagyok, köszönöm. köszönöm szépen egy a negédességről, meg a műsorról, meg sokról, meg a kevésről is szerintem egy kicsit hozzáteszek. Én szerintem ez most nem beszélgetés volt. Az össze egyik sem volt beszélgetés, itt arról szólt a dolog, hogy Döbrente Ildikó fölkészült öt műsorból, most ilyen szempontból, és mondjuk ezt vezettük mi le. Tehát az volt az érdekesben, és figyelten végighallgattam, hogy tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy a műsor, a bármelyikünk, aki beszélgetett, mennyire tudott az ő műsorához hozzászólni. Nagyjából erről szólt az egész történet sok esetben. Tehát a sok meg a kevés, az erről szólt szerintem Feri. Tehát én, én folyamatosan arra lettem volna kíváncsi, hogy hogy tudja összehasonlítani például ő, egy pesti vagy egy városi, városi saját magát egy tulajdonképpen egy vidéki élettel, ami már nagyon régen ott van. Ez egy biztos izgalmas kérdés. Ő tulajdonképpen igazából nagyon nem Válaszolt erre, elmondta maga a történetét, az imával kezdte, és utána mondta tovább a különböző párhuzamokat. Nem volt nagyon zavaró én számomra az egész történet, de nem beszélgettünk, az az érdekes. És végig azt érzékeltem, hogy ez a műsor nem beszélgetős volt, hanem egy, egy olyan narrálós irodalmi műsor abban az értelemben, ami imával kezdődött, és egy ilyen igazi summával zárult minden esetben, ilyen kerekre készült. Ez volt az én benyomásom ebben az értelem, ezért tudott egymás mellett elférni ez az öt műsor szerintem. Bocsánat, csak ezért itt megjegyzésként mondom, én ebben a műsorban beszélgettem a legkevésbé például emberekkel. Tehát nekem az volt a döbben, az volt a dolgom, ugye segítsem elő, nem mindig sikerült természetesen az érzésem, és ő a végén lehetett volna látni, hogy egészen hogy reagáltam, mert a végét levágódott itt a legvégén. De, de azt gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon, most így érdekes volt, hogy mondtátok a sokot, meg a kevés. Tehát itt látom én a magyarázatot, és pont. Árpi? Köszönöm szépen. Csak ahhoz akarok én is azt mondom, hogy támogatom azokat, akik azt mondják, hogy nem baj, hogyha valaki, akár ilyen irányban is sok, ez is kell, ez is ö, vonzhatja a hallgatóságot, a másik a zenének a, az aláúztatása, ott tényleg ö, azt gondolom is, hogy figyelni kell, majd ha meghallgatjátok a műsor, ott lesz egy zené aláúztatás, de ott viszont az alany kérte direkt azt, hogy ez ilyen legyen, ez persze megint egy másik ö, dolog, Úgyhogy uh, szerintem tök jó az, hogyha vannak ilyen hét uh, embere is, akik, uh, akiket lehet, hogy soknak gondolunk, vagy kevésnek, vagy másmilyenek. Amikor emlékszem, én is hét emberre voltam, szerintem az is egy, egy, nem is tudom, az ilyen 150%-os lendületes volt, és hogy uh, lehet, hogy minden nap beszéltünk uh, uh, egy adott témáról, minden nap szóba szóval de viszont... Uh, Tényleg az én az sodró volt, lendületes volt, és lehet, hogy az is valakinek sok volt, de, de nem baj, mert egy újabb embert ismerünk meg ezzel is. Köszönöm. Én is, én is köszönöm szépen. No, figyelek, azoknak is, akik nem beszéltek, azoknak is, akik nem beszéltek, mindenki mondja el, amit gondol, ha gondolja. Ha van, van mit gondolnia. És közben azért aggódom a Gyuriról, mert ő itt szokott lenni. Edith jön. Csak úgy, amiket itt most szontatok, arról az jutott eszembe, hogy döbrentei Ildikó is úgy gondolja, hogy önmagam dicséretét másra nem bízhatom. Műsorvezető kezében nem adhatom magamat. Döbrentei Ildikó ugye jeleneteket írt. Vagy írt. Megírta ezt is. A, de ezt elég jól csinálta egyébként. Igen. Azért ezt nem lehet tőle elvitatni. Nekem majdnem, majdnem teljesen meg Ha nem lettek, ha az imák elmaradtak volna, mert nekem az azért sok volt a négy darab ima, ha az elmaradt volna, nekem nagyon, nagyon. akkor maradéktalanul tetszett volna azt mondhatom. Köszönöm szé, Köszönöm szépen. Az itt, az érjük. Köszönöm érjük. szépen, Gerő Péter úr. Uh -huh. Számomra ebből a szempontból az volt mintaszerű, ahogy Feri viselkedett. Uh -huh. Ugyanis te, Feri, időnként úgy változtattad meg a stílust, hogy akinek uh, kezdett túlájtatos lenni, vagy nem tudom milyen szót mondjak, az a te hozzászólásodat hallgatta, te voltál az, aki beszélgetett. Uh -huh. És aki időnként értelmezve összefoglalta uh -huh. dolgokat, mert ne felejtsük el azt se, hogy ahogy mindig egymásnak mondjuk, ez nem televízió, amit az ember meretten néz, hanem rádió, amiközben ebédet főz, gyereket nevel, fáramászik, mit tudom én, mit csinál. Tehát időnként jó ez az összefoglalás. Uh -huh. Úgyhogy remélem a többieket nem bántom meg, szerintem, vagy én számomra a. Feri által vezetett beszélgetés rész volt az, amit tulajdonképpen mintának tekintek. Uh -huh. Köszönöm rendes, szépen! Rendes vagy, de igazából én nekem volt egy, egy koncepció, hogy miről beszélek vele, azt abszolút kikerült. Tehát engem megfektetett ő, de azért szépen csündesen elviseltem. Ami az ő műsorát, ahogy mondtátok, az óriási. És nem akarom bántani, bocsánat, mert én ráadásul, még egyszer mondom, én kimondottan kedvelem 25-35 éve őt is meg a is, Tehát csak hogy, na jó. Igen. Köszönöm szépen, Feri, így van. Irodalmi műsort hallottunk az ő segítségével, hogy ez történt, így van. Van-e valakinek még gondolata az egészhez? Ugye két dologról beszélünk, van egy a döbrentei idrik illetve a emberi való beszélgetés, másik az ebből készült műsor. És mind a kettőről lehet beszélni. Ez egy önálló műsor önmagában a vasárnap este, és nagyjából summázhatja azt, amit a hét emberéről összerakhattunk. Tehát ez egy egészen más természetű dolog. De mind a kettő érdekes, egyébként csak valakinek szeretném visszajavítani. Az Ákos azt mondta, hogy tulajdonképpen az 57 percben belekerült, meli figyelniük kell akkor, hogy egy csomó dolog kimarad, és az is egy fontos ügy, Ákos? Tehát akkor azt is valamilyen módon azért érdemes lenne rögzíteni vagy megmutatni. Így van? György Belenyi. Figyelek, van-e észrevétel? Most, amikor a, ez az... Ez. Azt jelenti, Helga, hogy jelentkezel? Oké. Okay. Igen, igen. Akkor hallgatnálok. Figyelünk. Akkor azt mondanám, hogy ebből is rendhagyó szerintem az érdikó. Tehát, hogy ő nem szoktak ilyen vannbán vagy nem szoktak ennyire rámkészülni, hanem sokkal inkább beszergetésre szokott válni. Szerintem ezt mindenki megerősítheti. Volt a Sütver aki, aki nem hozott akkor jó tapasztalatokat valamennyiünk szemmel. Nagyon nehéz volt vele dolgozni. Tehát ebből a szempontból is szerintem, mint hét embere rendhagyó volt ez indikor, mert valóban olyan nagy figyelmet kaptunk tőle, amiért talán kevés embertől. Az pedig, hogy az ő személyiség, mindegyik hét embere szerintem, jó, nyilván nem mindegyik különböző személyiség, de bizonyos kell dolgozik. Van, aki zárkozottan, van, aki többet nyit, van, van, aki ugye jobban válaszol a kérdéseinkre, van, aki Nehezebben van, aki a kérdésemért, tehát valamennyi azt gondolom, hogy különböző személyiség, különböző karakter. Ilyen szempontban az Iriku valóban egy nagyon ember volt ebben a, ebben a csapatban. Nem Egyébként egy, nem, nem ez a tipikus, sőt, sőt, azt gondolom, hogy nem is az a tipikus, hogy túl beszéljük a, mm. a 8-12 perceket, amiket a MTI előír nekünk. Ennyit szerettem volna még hozzátenni, hogy igen, az erős személyiség az, az elő. Köszönöm szépen. Egyébként azt gondolom, hogy a hét ember, ugye akkor mindjárt mással, csak a hét egy gyakorlatilag akkor érdekes, hogyha valamihez kötődik, tehát az aktualitása, mint hogy azért a legőttől a klubrádió elnökeként úgy jelent meg a történet, az például kifejezetten példaértékű arra, hogy hogyan lehet egy hét emberét összekapcsolni azzal, amitől a világ is érdekes, de más te jössz. Hm? Hát én mondjuk azért az ilyen klassz eseményeket kihagynám, hogyha lehet az életünkből, hogy. Egyetértek, de ez most attól még... ...hét legyenek. Én, én azt gondolom egyébként, hogy a hét emberénél pont, tehát hogy a magazin műsorban tök jó, ha van aktualitás, vagy a hét emberénél én egyébként pont azt gondolom, hogy szuper, hogy nem kell, hogy aktuális legyen. Bő, nekem bőven elég, ha elvarázsolt, tényleg. Tehát, hogy én azzal, azzal megelékszem. Hogyha, hogyha egy érdekes ember. És, és igen, az, azzal egyetértek felé, hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha mások is beszállnának egyébként abba, hogy hozzanak hét emberét, mert újabb embereket ismerhetnénk meg, ugye? Hiszen akit én hozok, azt ismerem. Tehát nekem azért izgalmas azokkal beszélgetni, akiket mások hoznak, mert őket nem ismerem, több új dolgot ismerek meg, tehát minél szélesebb körben. Úgyhogy itt hál' Istennek sokan vagyunk, hát ha kedvet kap mondjuk Edi, meg Zori, hogy javasoljon hét emberét. Edit néha szokott, amikor talál valakit így írja, hogy esetleg lehetne belőle hét emberhez, Szóval szerintem ez így nagyon jó, hogy van egy olyan lehetőségünk, hogy egy ilyen hosszúra nyúlt portrét mutatunk be, és több szempontból. Sajnos abban ellent kell, hogy mondjak Helgának, hogy hát sajnos bőbeszédűek vagyunk, szóval hogy el, elengedtük, és nem csak most a döbrentei érdikonál fordult elő, most hál' Istennek úgy jött, hogy az egész beszélgetés legalább lement. De alapvetően ennél sokkal rosszabb vágások vannak, mert csak lekerül a vége, vagy valami ilyesmi. Az egy félreértés akkor, de akkor majd Helgával beszélek, ezt Hákos a civil tavasszal kapcsolatban. Szóval, vagy önmérséklet kell, vagy szerkesztés, ez a kettő, valamelyiket mindenféleképpen, hogy a műsor az egybe legyen. És, és tényleg legyen egy teljes képünk erről az emberről, csak, csak ezt akartam mondani. Köszönöm szépen, Mása. Figyelek! Egyébként nem vitatkozunk egymással mással, nem baj, hogyha valaki tündérje, meg ráadásul aktuális is. Tehát a kettő együtt elfér. Az, hogy a társadalmi környezet mit kínál nekünk feladatmaradó, meg nem mi tehetünk. Hát meg 51 öt, hét, maga, amikor 52, hát abba belefér egyik is, meg a másik is. Igen, azon... Így van, így van, így van. Na figyelek még, és azt hiszem, tartozunk egy kicsit a máténak a Máté nem tudod elmondani valamit, nem akarod elmondani? Hát, ha most megjavultál akusztikialagokat. És... Jó, hangom? Ha lassan beszélsz, akkor mindent fogunk érteni. nem tudod, a géped, mert a mikrofonnak... Nem tudod követni a géped, olyan gyorsan beszéltél. Olyan gyorsan beszéltél, nem tudod követni a géped. Figyelünk. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen valószínűleg. Na, szóval, igen, az a, az a műsor, hogy eléggé, eléggé kuszaadás lett több szempontból is. Először meg azt kezdtem, amikor itt elkezdtél beszélni róla, akkor összekevetem a, a módhetivel, de inkább hagyjuk inkább, inkább látják, amit akartam. Igen, azt, a, azt igazából a Helgával közösen, közösen hát most akkor most megmutatjuk, hogy közösen lett ennek az eredménye. Hogy, hogy olyat, amilyen. A zené, gyorsan most, ahogy mondhatok az elmúlt félőre, abban ab ab ab ab ab ab uh információkat. Mondta azt ma másra, vagy, vagy, vagy, vagy pont a feria a zenét a végére. Nem én kezdtem el ezt a, ezt a szokást. Nem én, nem én kezdtem el ezt a szokást. Ezt még a Rubin Dani csinálta annó, amikor játszottam tőle. Ő csinálta, hogy a, a zenét a, a végére alakztatja. És, és ő mondta, hogy, hogy tök jól jó hangzik, lehet, hogy most hangosabb volt a, a loop alatta. az is lehetséges, ezt most így nem tudom mondani, lehet, hogy az volt, nem mondom, elég buszágyaráns lett, az, az biztos. Alapvetően egyébként szokott, szokott lenni eleje meg vége is a, a, a, a vagy a, igen, a, az interjúknak, az anyuoknak, azt, hogy most pont ennél az adásnál nem volt az, most igen azt mondom, hogy kusza, a kuszaság, vagy a figyelmetlenség mi, miatt lehetett, nem tudom, már csak itt tudok, nem tudom, próbál biztos de, de alapvetően igen, a, a, a zene az, az, az ilyen levezetésnek szokott alatta lenni, és, és alapvetően nem, nem, hangos, nem hangosan szokott, szépen, szépen alatt szokott kimenni, amíg ugye, ugye kérdezi a, a pont az utolsó, az utolsó műsor készítő a két emberét, hogy milyen volt a hete a rádióval, akkor az, az, az, az óra utolsó egy-két egy percében ez, ez megy és akkor utána meg még lemegy a műsor végén egy ajánló, meg talán egy civil spot, hogyha nem futunk ki az időből. Én így szokott kinézni egy hétemről összeállítás, és ez, mondom, ezt a tanítsítsi általannó, én csak őt követtem a, a, a példaként. Úgyhogy, de, de hogyha mindesetre, ha most ez rossz volt, akkor nem tudom, ha menéztek egy másik hét emberét, ami talán nem volt pusza, akkor én azt is nem mondani, lehet, hogy abban jobb a zene, nem tudom. Én szerintem az egy jó dolog, hogyha van a zene, mert ez kikapcsolódás, de mondom, ezt is a a csináltam, vagy tanultam. Ennyi, mondjuk. Köszönöm szépen, Máté, és nem értek veled egyedem, mondjuk a mondjuk Editjön. Nem ahhoz akarok, amit a Máté mondott, hanem az jutott eszembe most, hogy ez, a, száz, ez a, a hét embere összefoglaló. Igen. Ez, egy, ez, ez nem annyi, hogy egymás mellé vágjuk az elhangzott öt műsort. Ez egy új műsor. A, itt, tehát itt a szerkesztésnek nagyobb jelentősége van, mint sem hinnénk. Most nem éreztem úgy, hogy rosszul volt szerkesztve, bár nyilvánvalóan egy kronológikus sorrend történt. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik pár nem fér bele. Ugye, ha én szerketteném, akkor nyilván azt csinálnám, hogy az ötöt meghallgatnám, és abból csinálnék egy hatodik újat ahol még az sem biztos, hogy a Péterti Feri anyaga egyben maradhatna, mert lehet, hogy három sereit osztanám el. Mondom most, nem, nem, nem tudom, hogy értitek-e, most nem volt ilyen benyomásom, hogy máshogy kellett volna szerkeszteni, de adott esetben ezt meg lehetne tenni. A, nyilván ez egy nagy munka, tehát ezt akkor nem lehet azzal elintézni, hogy levágok az elejéből, meg a végéből, hogy beférjek az 57 percben. Hanem gondosan végig kell hallgatni, és meg kell tervezni, szerkeszteni. Uh, nem tudom, hogyha majd úgy gondoljátok, hogy esetleg erről is érdemes beszélni, én mondjuk szívesen beszállok egyszer-egyszer egy ilyen szerkesztésbe, mert engem szokott az ilyen feladat uh, érdekelni. Jó? Sőt, inspirálni. <gül> Sőt, inspirálni, azt hiszem, szereted az ilyen kihívásokat. Egyébként ez nagyon fontos dolog, és ez nem itt az ideje, hogy itt erről is lehessen beszélni, ez egy önálló műsor így van. Ez egy külön műsor, és talán igazából koronája a hétnek, és ilyen módon akkor van érdekes, hogyha ez valóban egységként jelenik meg. Ebben igazad van egyébként, mert ez, ebben nem látszott ennyire drámainak. Ez azért is volt, mert önálló irodalmi egységek voltak, amiben a mi kérdéseink csak néha belezavartak. <gül> és és onnan lehetett tudni egy új fejezet, kezdődik egy, -egy újabb imát hallottunk, amelyik tulajdonképpen aktualizált ima volt, így van. Van-e valakinek gondolata? Még. Csak reagálok az előbb a Mátéra, tehát Máté, mechanikusan értelmezzük azt, hogy minden a lezáró műsor végén a zenét tolunk be. Nem minden műsor szereti ezt. Tehát vannak olyan műsortípusok meg fajták, amiknél kell, van ahol pedig kifejezetten ijesztő. Tehát meg kell ezt tudni. De mondom, tudni. Ez, ez, azért mondtam, hogy ez, hogy ez már egységes volt a, a Volt, a volt, volt, és tavaly volt 2020 előtte, meg 2019. Tehát csináljunk egy jobbat, ami esetleg semmi kötel, Nincs természettudomány törvény ebben az egész történetben, de másra jöjjön. Zennyi, uh -huh. én is csak azt akarom mondani, hogy az, hogy valami valamikor volt annak, az, tehát, hogy ez nem ér. Uh -huh. sem mivel kapcsolatban. Tehát a gyertyavilágítást nem tartottuk, meg érted azért, mert száz évig csak gyertyával, vagy több száz évig csak azzal lehetett. Úgyhogy szerintem ezt majd beszéljük, beszélünk meg máté mert Jó. az tényleg nagyon ott az a zene. Jó. Az, Jó. Uh, lehet, hogy az most de mondom, hogyha uh... Hogyha több, több adást meg néztek, akkor lehet hát, hogy a második. Koncepción, a koncepciójában hmm. a Mindegy, hogy kitaláltak, mindegy, hogy valamikor egyszer valahol jó volt. Ez egyszer aki csak nem jó koncepció. Jó. Beszéljétek meg, és akkor még Cserháti Ákos mondanás, és a Feri. Ákos. Hát, hogy én többet meghallgattam, és sehol sem hangzott jól. Egyszerűen annyira korán elindul, nem tudom, hogy a Dani ezt miért találta ki, ha ez az utolsó sőt, másodpercnél indul el akkor talán ott, és utána megy önmagába pusztán ez a levezető zene még mondjuk egy percig, úgy lehet, hogy működik, de annyira hangosan, és ez a zene igazából nem alkalmas arra, hogy élő beszéd alá legyen oda keverve, pláne ott azért a vége egy, egy, egy, tényleg egy összefoglaló rész, tehát több műsort meghallgatni, hogy nem jön ki jól, úgyhogy ezt így fel kellene adni, hogy az utolsó rész utolsó két percében, elindul, és akkor két percig halljuk ezt a monoton ütemet, és közben meg a beszédet nem, tehát nincs is jól keverve, úgyhogy ez szerintem hagyjuk. A végén ott induljon el, az utolsó öt másodpercnél szépen felhangosítva, és akkor fusson így ki a zene, de, de nem érdemes. Nem, tényleg nem hangzik jól sehol. Köszönöm szépen, Ákos Feri. Ugyanezt csak, hogy az utolsó három másodpercbe indítanám el, és finoman, mert az zene... Nem. Csak. Értem. Világos, és köszönöm szépen. Szerint, és Edith? Bocsánat, hogy ennyiszel szólok. A, egy alapszabályt nem szoktunk betartani, ez most már a hét emberétől függetlenül mondom, hogy ha szöve, a szövegbeszéd alá zenét küldünk, az csak is és kizárólag instrumentális zene lehet. Tehát olyat, amiben tanulásnak, meg nem tudom én, az nem lehet. Uh -huh. Egyszerűen nem lehet. Ez egy olyan alapszabály, amit elfelejtünk. Uh -huh. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, tényleg zavaró két emberi hang egymás mellett, az egyik, egyik még ráadásul iskolázott is, nem olyan, mint az enyém. Van-e még valakinek gondolata? nem nem énekelnek, azt, azt ne túlozzunk most. Egyébként de, tök igazak ezek, de ebben... De ez ha ha Feri hallotta, már volt ilyen, nem félre ne is, nem, nem kritikaként, csak azon mondom, de ez fontos megtartani, ezért volt ez kiemelhető. Van-e még valakinek gondolata, aki még nem szólt olyan is esetleg? Ágé, hagyj hagy köszönjek legalább, ez, mert hogy ugye... Oké, okay, szia, csak hogyha nem, nem kérek tőled véleményt, ha nem akarsz mondani valamit, csak nem hallottalak. Oké. Okay. Jó, ha nincsen más, meg hát örülök Tódzolinak is, bocsánatot kérek, szervusz bácsi. Igen. Ha nincs más, akkor szerintem ezt itt, itt le is zárhatjuk, ha gondoljuk, azzal a történettel, hogy érdemes lenne újra visszatérni, azok a személyi vezető műsorok, amik olyan portré vagy emberek bemutatásáról szóló műsorok, abban nagyon jól illeszkedik a hét embere, nagyon szép szerkesztési lehetőségeket kínál az az öt alkalom, amit például ilyenkor 10-12 percenként, percenként csináljuk. Én tulajdonképpen ebben az értelemben alkotói feladattá válhat előbb vagy utóbb, és nagyon érdekes volt. Mondom, érdekes volt az Ildikot itt együtt hallgatni, én együtt örülök neki, hogy most meghallgathattam, és megérthettem azt, hogy tulajdonképpen hol voltam én ilyen szempontból, egy kicsit nehézkes is így van. Én a ferini nekem is jobban tetszett, mint a saját magam, mi hozzá kell tennem én. Én megsértődtem egy kicsit menet közben, hogy miért nem figyelnek rám. Én miért én okosakat kérdezek, és ő megmondja a sajátját. És akkor később rá kellett jönnöm, hogy ez egy irodalmi műsor, és akkor belementem végül is ebbe az egész dologba, mert szépen csinálta tulajdonképpen. És ebben az értelemben ez ízléskérdés, hogy a döbrönteli döbröntel ott, mennyire kedveljük, vagy mennyire nem kedveljük, és ez így szép az irodalomban, de mondom, nem beszélgetés volt, azt meg kellett élnem. Úgyhogy ezt köszönöm szépen, hogy akkor nem az én frusztrációm volt, hanem egy általános élmény volt, így is lehetne mondani. Uh -huh. Van-e van még ehhez? Ha nincs, akkor szerintem zárjuk le, és menjünk a következőre, ugye, mert szalad az idő. A következő dolog pedig január 4-én Fázolt Helga bevezette a 117 perc című műsorát, emlékeztek rá, és kaptunk ebből egy a Gyuri által elővágott 12 percet. Emlékeztek rá, 12 perc volt, és 12 percnyi bevezetést kaptunk Fázolt Helga uh, tolmácsolásában. Kérem szépen a véleményeket. Helga kezdheti, a gondolja, mert ő az érintett. Uha, uh, én hallgatnék a legjobban. látok most. Na, figyelek. Most sajnálom, hogy a Gyuri nincs itt, és nem tudom, mi lehet vele, de érdekes volt, hogy ő hogy válogatta, és miért pont azt. De, ez, de ezt most nélkül nélküle kell kitalálnunk. Annyit hogy... talán elmondanénk, hogy akkor volt egy pokoli nagy áramszünet, volt hétvégén egy áramszünet, és... Arra emlékszem, hogy amikor már nyomtattunk volna, vagy az adásmenetet, vagy a fákonfot, vagy akár a csillinget is ki tudtam volna nyomtatni, akkor minden elment, és 47-kor, ezt tudom, hogy még lentáltunk a Mertéval a... A gépház volt a, a villanyóra környékén, amikor egyszer csak utána visszajött, úgyhogy ez az az ide, így 59-kor így bum, így Estünk, és néztünk egy mentével, hogy most nagyon higgadtak leszünk, mert visszajött az áram 59-kor, mert ott a stúdióban. Hát ez igazi izgalmas helyzet lehetett, azért ezt el tudom képzelni. Na, figyelünk akkor. Azt tudom, hogy körülbelül háromszor voltál ilyen összefoglaló, tehát tehát háromféle módon, háromszor kezdtél, azt tudom, a 12 percben. Azt így olvastam, legalábbis. De ennyit most egyerre bemelegítésként. Figyelek, van-e valakinek észrevétele, megjegyzési én gondolata. Feri, Csak egy mondatot, hogy szerintem ez tök jó volt. Teljesen másmilyen, mint az én ízlésem, és azért izgalmas. Bá nagy bátorság kell ahhoz, hogy ilyen hosszan valaki kib kibontsa a dolgot, de ezt a Helga profint megcsinálta. Tehát én, én nekem nagyon tetszett. Egyetértek, nekem is tetszett, nekem is a stílusom. Mása jön. Ha beszél, bekapcsolja. Úgy, úgy jó. Igen. Én is azt akartam mondani, hogy én szeretem ezeket a csiringeket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez ad egy felütést, megad egy, meg egy nem elindítja az adást. Nem haszlód, hogy jó napot kívánok. És... A Helga csilingjei egyébként általában elég jól előkészítettek, tehát szépek, egy kicsit olyan körtölyek. úgyhogy nekem tetszik, nekem bejön, és tetszik az is, hogy, hogy utána elindul a, a, az a rész, amikor már elmondja, hogy mi fog velünk történni, úgyhogy nekem, nekem nagyon tetszett. Uh -huh. Köszönöm szépen. Edith jön. Ahó, ah itt vagyok, itt vagyok. A, akkor Zoli beszélne? Megengedjük, Edith. Edi. Igen, én szeretnék. Akkor Edith, kérlek, türelmet tőled, ne haragudj, jó? Tessék, mondja, Zoli. Nagy örömmel hallgatom mindig a Helga műsorait, uh -huh. úgy, köszönöm szépen. De egy kollega, hogyha jó műsort csinál, annak én mindig köszönöm. Jó. Ennyi? Köszönöm szépen, Zoli! Akkor edit te jössz, bocsánatot kérek érte, te jössz. Jó, akkor most én egy kicsit kegyetlenebb leszek a Helgához. A, nekem egy kicsit, én, én szeretem Márkezt és szerettem, hogy tőle volt ez a, a chilling, de egy kicsit bánatos volt, szerintem Márkez nem ilyen bánatos. A, de különben az egész szóval ugye amihez a Helga élt, és amit annyira szeretünk benne, hogy megkomponálja a, a dolgokat, ez az egész 12 perc meg volt komponálva. De nekem hosszú volt. Uh -huh. A műsorismertetés, ami nagyon érdemi volt, és itt kéne, hogy történjen a műsorismertetés, nem csak olyan félmondatot, odatoból dobunk, és nem csinálunk kedvet. A Helga kör arra, hogy kedvet csináljon a műsorhoz. De én ezt megbontanám, Helga. Tehát, ha ilyen érdemben beszélsz arról, hogy mi fog történni, akkor két része bontanám. Négy órakor akkor a csilling után elmondanám az első órát, és öt óra akkor elmondanám a második órát. Mert ez egyszerűen sok, nem lehet megegyezni. Tehát én már nem tudom a végén, hogy végül is mi fog történni a műsorban, mert annyi minden történést elsorolta, hogy mi minden lesz, hogy nekem ez így egybe megegyezhetetlen volt. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha ennyire szépen és érdemben előkészített, akkor most kettőt. Uh -huh. Köszönöm szépen, figyelek! Egyébként engem is önvizsgálatra késztetett, ezt hozzá kell tennem. Azzal egyetértek egyébként, hogy, hogy egy, egy a legelején elmondan az összeset, az egy kicsit, mint a fizom a pazarlás, nem tudnak ránk figyelni, az biztos. És az, az is érdekes lehetne, hogyha például ezeket a, ezeket a szép irodalmi betéteket, amit végül is az Elga is csinált, és ez tényleg szerintem volt olyan irodalmi értékű, mint a Döbrente Ildikó a maga tíz perceivel, tehát hogy, hogy ez tulajdonképpen talán még önnáló műsor elem is. Régen volt ilyen jegyzetünk is, például emlékszem a műsorok között, hogy időnként volt egy-egy jegyzet, amikor valamire reagáltunk. És ilyen módon azt szerintem még ezekben is simán elférnek ilyen típusú műsorelemek, amit a Helga most csinált, és közben figyelem már, hogy ki akar valamit is mondani. Uh -huh. Szóval ez tetszik nekem, Elga, csak azért mondom, hogy ezt akceptál. És abban viszont Editnek szerintem érdemben igaza van, hogy tördelni is lehetne például a bevezetését. És voltak ilyen próbálkozásunk régen, hogy menet közben is összefoglaltuk, hogy hol tartunk, és hogy megyünk tovább. Abból, a, abból az apró, apró élményből, hogy nem mindenki elejétől végéig hallgat bennünket, hanem menet közbe bekapcsolódik. Ugye? És így bekapcsolódó embereknek is jó lenne, a képbe, képbe tudnánk helyezni. Uh -huh és a képbe rakni valakit, az pedig különben is egy nagyon fontos és nagyon, nagyon érzékeny téma, vagy kérdés. Így nagyon jó. Andi, te jössz. Katona Andi. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én például nagyon szeretem a Hárgának a felvezető irodalmi idézeteit, úgyhogy számomra ez maximálisan otthonatokban. Nekem ez így nagyon tetszett, és szeretem azt is, amikor elmondja, hogy hogy mi fog történni a műsorban, mert adjuk meg a lehetőséget, hogy, hogy felkészüljön arra a hallgató, hogy amikor felsorolja, hogy miről fog szólni az adást, hogyha kiragad belőle valamit a hallgató, hogy őt az érdekli, akkor tudja, őről maradni végig. Mert megválja azt, amit őt kifejezetten érdekli. A többi is érdekelheti, de ha van egy olyan, ami még jobban, akkor tudja, hogy végig fogja hallgatni. Ennyi, Andi? Ennyi? Kész? Kész? Igen. Ennyi. Köszönöm szépen. Figyelek. Erősen figyelek. És fixírozom a képeket, hogy megszólaljanak. És nincsenek még eddig észrevételek. Hm? Elképzelhető lehet, hogy például ebből egyet mondjuk 5 órakor be lehetne tolni ebbe egy ilyen, ilyen típusú beszélgetésből? Tehát bevezeted, és utána 5 órakor visszatész, Most egyfolytában ezen jár a fejem, hogy én is én így szeretném csinálni esetleg jövőben, ha, ha átmerem gondolni azt, amit csinálok. Uh -huh. Én azt tudom mondani erre, hogy ebben azért erőteljesen benne volt ez a vizsgadrukon. Tehát lehet, hogy túl beszéltem, és valószínűleg, hogy benne volt ez a vizsgadruk, hogy uh -huh hogy egy pár percre állasztottuk az időérzékünket is. De mi volt a kérdésed? Tehát, hogy még egyszer ismételni öt órakor? Vagy, vagy megtörni ezt a hosszút, mondjuk két kisebb egységben. Tehát lehet, röviden elmondott, hogy még mi van a hátra másik órában, de arra visszatérsz öt órakor. Mert ugye, ha hallgat... Persze, vagy még egyszer. Igen, amíg volt hírek és közlekedés, akkor talán össze is foglaltuk ezt. Tehát a második óra kezdete az akkor régen. Erősösebben szétvált. Mert az megfontolandó, hogy nem emlékeznek a két óra második részében már arra, mit mondtunk legelején, hogy miért ajánljuk. Igen. szóval bár, bár fontos, amit mondunk, de szerintem nem emlékeznek rá. Igen. igen. Figyelek. Erősen figyelek. Itt tartunk ennyi? E, igen, Juli. Hogy arra gondolok, olyan szempontból is érdemes lenne megosztani, hogy elmondja, hogy 5-ig mm -hmm. erről lesz szó, és akkor akár úgy, hogy az óra lekeltében egy-két egy, szó mondja, hogy mi volt előzőleg, és az elején úgy elmondani, hogy ott óra utáni részt majd akkor mm -hmm. kooperálja föl, mert akkor ezzel egy kicsit a hallgatót is ott lehet tartani a szal, hogy kíváncsi, hogy mi fog következni mm -hmm. mm -hmm. Igen, igen, köszönöm, én is valamilyen körüljár a fejemben a a válható változtatás, ha esetleg szeretnék ilyet tenni. Figyelek. Most. Igen, Ákos. Hát egy kétségtelen azért hosszú. Uh -huh. Az a 12 perc, amikor én meglátom ezt a kivágást, hogy uh, akkor ez az eleje a műsornak, és gyakorlatilag ez még a és a csilling. Uh -huh. Szóval nagyon, nagyon szépen beszél a Helga. Én ezt nagyon szeretem, hogyha valaki ilyen ritmusban, szépen, nagyon sokszor ilyen túlérzelmes és negédessé tud válni. ezt egyébként nem éreztem annyira, de az is kétségtelen, hogy amellett, hogy nagyon szépen beszél, hogy nincs benne az a fajta játék, ami ne tenni egy idő után ezt a hangot monotonnál. És egyfajta aránytalans. A csillinget is azt hiszem, hogy rövidebbre vettem volna talán, bár el kell mondani, hogy te nagyon rákészülsz -e. Tehát Abszolút lehetett érezni, hogy ki van találva, fel van építve. Látom azért olyan műsorkészítőknél, aki ott hirtelen úgy találja aki ott, te nincs valami jó van valamit ott összehozok, ez nálad abszolút nem érezhető, hanem fel van építve, gyönyörűen el van mondva teljesen jó volt, tehát nem tudnénk nagyon rosszat mondani rá, sőt, egyébként kifejezetten tényleg nagyon tetszik, de hogy egyszerűen hosszú az a, az a 12 perc így mindennel együttvéve, és főleg egyébként, amikor felkonfosztan, nagyon jó, mert minden információ benne van, de az ember figyelme nem tud rajta maradni ennyi ideig. Tehát kétséglenül, vagy sűri, tehát sűríteni kellett volna, de igazából tényleg az a legjobb, hogyha az ember az első órát azt egy, két mondattal intézel egy interjút, hogy mi hallható, és egy fél mondattal, hogy még akkor 17 óra után pedig ezek az érdekességek is lesznek, és akkor majd ott mond róluk két mondatot a 17 órától várható interjúkról. Mm -hmm. Szóval egy pici ilyen aránytalanságot éreztem, de egyébként én, én, én nagyon szeretem, hogy amilyen szépséggel tud a Helga beszélni, és az a fajta, a legelején, amikor elkezdted, tapasztalható volt, hogy nagyon ilyen érzelmi tónusokba átmegy, ebből nagyon sokat, hál' Istennek leadtál. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Egyébként nekem pont az érdekes, hogy ilyenkor ennek az elejének mi a funkciója. Tehát most úgy értem meg, hogy például 12 perc egy önálló műsorelem volt. És lehet, hogy a bevezető résznek nem feltétlenül önálló műsorelemnek kell lenni, hanem, hanem egy előlegnek, vagy egy, tudom én, egy csábító dolognak, egy ilyen, egy ilyen ajánlónak ebben maga szintén, ezért aztán a rövidebbnek is illene lenni, ezt csak úgy mondom. Tehát a, mi a szerep, ez más funkciói, mint egy normális interjú, és a Helga érnek egy önálló, hogy is mondjam, műsorelemmé vált 12 perccel meg egyébben, ami, ami teljesen érdekes és izgalmas, és volt nekem, tetszett önmagába, de nem kellett volna legelején, tehát hogy most elszabadulunk attól, elveszük attól, hogy miről beszélt még, érdemben mindegyikben értékes és izgalmas gondolatok voltak, és nem volt, nem volt elszabadult érzelmekkel tele, ugye azért, hogy az Ákos másként fogalmazott, de gyakorlatilag erről van szó. Figyelek, Edith, csak meg ne szakítsam a saját hagyományaimat, hogy többször szólok hozzá. A, a Helgát úgy szeretjük, ahogy van. Uh -huh. a, a Helga sose lesz egy távolságtartó ember. Ő ilyen akkor is, amikor mikrofonon kívül beszélgetünk az Irodában, vagy a stúdióban. Ő ez. Tehát ő. ő, ő, ő, ő önazonos. Tehát nem fogjuk, ha akarnánk, de nem akarjuk sem szikárabbá tenni uh -huh. a helgát. De rövidebbnek kell lenni Helga az elején. Most én ezt be tudom annak, hogy tényleg nem mindennapi izgalmak előzték meg ezt a ezt a műsort, de azért ott ebben a 12 percben csak jó indulattal tudom, de annak, hogy izgalmak voltak, mert ugyanis ez, ez be volt készítve. Helga ezt átgondolt a gyerekek, ott nem véletlenül történtek dolgok, ez meg volt tervezve át volt gondolva. Úgyhogy gondold rövidevre, drága elza Jó? <gül> jó, igen. Csak a fejemben volt, meg Edith egyébként képzeld el az egyetlen. ami. Nagyon szépen, nagyon szépen mondtad, nagyon szépen fogalmaztál, ezt nagyon szeretjük és becsüljük benned. És én, aki ugye annyira, hogy mondjam, nem vagyok érzelmes típusú, vagy vagy nagyon rejtetlen vagyok, csak legfeljebb érzelmes típusú. Én, én tőled elfogadom, Helga, mert te azonos vagy. Köszönöm szépen, Feri. Ehhez nagyon szeretném kapcsolódni, hogy azért jó, tehát van az ilyen elemzéseknek előnye és hátránya. Az előnye az, hogy, hogy egy csomó szakmai dologra rávilágít, amit nem kell feltétlen megfogadni. Tehát egy csomó dolgot tudatosan használunk, vagy nem használunk, vagy egyszerűen megértünk dolgokat, meg hát nyilván fejlődünk is, tehát hogy képzettebbek leszünk, de nem biztos, hogy használni kell. Gyerekek, az első adásnapon beszélt a Helga, hát miért ne legyen egy kicsit átitatott a vérzenektől, meg miért ne lehessen egy nagyobbnek futás ennek. Ha ezt minden héten csinálja, akkor ez kicsit tanások, de ez az év kezdés volt, mert addig ilyen ismételt műsorok voltak. Hát én szerintem annyira jó, hogy ilyen volt, és persze nagyon jó, hogy minden részletében próbálunk találni valamit, csak nehogy az legyen, hogy és azért nagyon jó, amit elga, vagy az eddig mondtad, ne változz meg, Helga. Hát egy-két dolgot, ha megfogadsz, a te belátásod szerint, de te maradj olyan, amilyen vagy, és azt meg magunknak ajánlom, hogy Persze, sok mindent beszél meg, de hát a januári első műsor, hát annak van egy, van egy magasztossága. Hát hagyjunk, negyed órát is beszélhetett volna most, hát egy kicsit sarkítok. Jó, Feri, értem, ez nagyjából ez egy önálló műsorelem a január első alkalma. Ez, ez egy nem egy bevezetés, hanem annál több, ugye? Erről beszélsz most gyakorlatilag, így van. És ez nem a Helgáról szól, hanem arról, hogy ez egy ilyen alkalom, egyszerű. Erről, de hát megszólalt a civil rádió ebben az évben először élő hang, emberi hangon. Hát az ennek, ennek kell egy kis magasztosság. Így van. Figyelek. Mások. Ez az, te jössz, jössz másra. Csak annyit tennék hozzá, hogy tök igazadban, Andrész, a csiling egy külön műsor elem. Az azon, hogy ez milyen hosszú legyen, vagy milyen hosszú ne legyen, szerintem egyébként ez így helyén való volt, az egy külön műsor uh -huh. Így van. Én is így gondolom. És, és, és nagyon illeszkedik egy csomó ember személyisége, ez így van. Ezt is tudom. Uh -huh. Köszönöm. Figyelek. Hagyjuk ezt így, mert nekem így is jó. Tulajdonképpen elég sokat ebből is leszűrtünk, mint ahogy az előzőből is. Itt az ide tartozik, a Máté, remélem itt vagy, de azért az, hogy te ott szerkeszted ezt a Hét ember című történetet, abban biztos segítségre van szükséged, és köszönjük azt, hogy mi eddig csináltál. Ez ide tartozik még az előzőhöz. Csak ezt nem mondtam. van -e ehhez az... Hogyha ez... az Andris mondani, Máté, hogy ez egy nagy munka, és mi tudjuk, hogy te egy nagy munkát végzel. Így van. Köszönöm szépen, Feri a segítséget. De még ehhez a, ehhez a bevezetőhöz van-e még valakinek gondolat, esetleg neked még, Helga, mert ugye, ha te vagy az érintett, akkor neked még mindig van egy lezárásos védekező, vagy önigazoló, vagy bármilyen fajta szép mondatot, hogy hát, ha tudsz egy ilyen lezáró csilinget. Na, akkor igyezném már kezd ezek után. Nagyon szépen köszönöm, amit mondtatok, nagyon, nagyon köszönöm. Zoli külön köszönöm, hogy, hogy itt vagy most ma este is, és, és meghallgattam ezt a műsor előadását, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a a véleményét nagyon. Jó. Én meg köszönöm, hogy hallgathattuk. És van-e még valakinek esetleg ö, még ezzel vagy másikkal részrevétele? Mert ha nincs, akkor szerintem most abba fejezhetjük az egész történetet, csak annyival, hogy talán folytatnunk kéne. Folytatnunk kéne egyrészt, ugye nem biztos, hogy mind, azonnal megint neki esnénk a 117 percnek, hagyjunk nekik egy kis kibontakozást, ugye magunknak is így is lehetne mondani. Ezért ott kérek szépen javaslatot. Két hét múlva egyébként nem műsorellemző beszélgetésünk lesz úgyse úgyis a szerkesztőségre. Addig szeretném, hogyha kaphatnánk javaslatokat. Itt felvetődött az, hogy menjünk tovább a 117 percben, ez is egy lehetőség. Meg az is, hogy például olyan műsorokkal is foglalkozunk, mint például legutoljára az Irénnek ez a fajta nagyszerű műsora, hogy ezzel kapcsolatosan is. Nem volt szó még eddig az orientek Pesőségről, tehát kérek szépen javaslatokat. Jó? Ha tesztek javaslatokat, akkor újra tisztelettel meghívjuk őket, és beszélgetünk a műsorokról. Én azt hiszem, jó jó járunk, ha műsorokat hallgatunk, és műsorokról beszélgetünk, ebből mindannyian jó járunk, és tanulunk belőle, biztosan gondolom. És ebben nem kell túlfújni, ez csak tényleg erről van szó. Úgyhogy, ha nincs más, akkor itt elengednek benneteket, annyira, hogy két hét múlva készülünk egy pár dologgal. Egyet biztosan tudjuk, hogy van egy új fiatal ember, oltság Ergő, aki már elküldte nekem az írásbeli elképzelését a, a magyar órára. Természetesen el fogom nektek küldeni, és két hét múlva is beszélünk. Beszéltem kezdéskor meg az Árpival, és tulajdonképpen várjuk, hogy ő is valamikor egyszer csak el fog indulni. És azt eszesen biztosan tudjuk. És hát természetesen minden olyan dologról beszélünk két hét múlva, ami a működésünkkel kapcsolatos. Reméljük, hogy addigra a tisztában látunk. Akasz valamit mondani, Edith? Igen, mondjad. A, és ugye van egy új jelentkező András, a pszichológus, gondolom már beszéltél a Be Beszéltem olyan. is vele, és ő tulajdonképpen örült, és azt mondta, hogy majd egyszer visszajön még. Tehát nem volt annyira odáig, ezt szerkeleket neked mondom. Eljött a 117 percbe, szerintem egy elég jó kis beszélgetésnek volt olyan tanúja, kint ült a Máté mellett, és utána azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy itt volt. Még elmegy máshova, és ahol megígérte, és utána majd fog egyszer jönni. Tehát most erre nem tudok mit gondolni. Nagyon kedves hölgy. Jót, beszélgettünk, nem érzek benne semmifajta dolgot, lehet, hogy megijedt. Megijedt a történet, az is elképzelhető, nem hiszem, hogy nagy probléma, de beszélgettünk vele. Köszönöm szépen. És máskor is ez a módszer. Hogy, hogy köszönöm szépen, Edith, tehát én fogok vele foglalkozni. Nem az a szerep, amilyen nem, ami elé eszem, nem a történt. Akar valaki mondani ez a búcsúzás, Árpi tőled? Vagy mondani akarsz valamit, Árpi, vagy búcsúzol, melyiket? De csak mondani akarok uh, valamit, hogy. Uh... Igen, hogy beszéltünk az elején. Ez így van. És a, a mását, ha alkalmas, akkor a beszélgetés után felhívom. És mindenképpen elindítjuk ezt. A héten szerintem, ha jól halad minden, akkor meg tudjuk csinálni. Egyébként most a beszélgetés alatt nagyon sok jó ötletet hallottam. Próbáltam magamba szívni, például a műsorok bevezetése, például hogy a jobb előnk a világ mindig egy különleges embert ismerünk meg, ahogyan ezt megszokhatok a civil ádióban, de hogy, hogy azon belül is, hogy, hogy mik, mikről lesz szó, mikről fogunk beszélni, akár csak egy érintőlegesen egy kis kertcsinálót hmm. csinálni, tehát hogy több jó ötletek hangzottak, el, amit szerintem be lehet építeni a dologban. Köszönöm szépen Árpi, volt még fönt a levegőben egy kész, csak nem tudom kinek a keze A volt Más a más a figyelek. Én csak úgy értelmeztem, hogy megyünk kell, és elbúcsúztam. Ja, ja, jó, akkor már csak. <gül> akkor még csak egyetlen egy utolsó, mielőtt elbúcsúzunk, hogy valaki azért keresse meg a gyurit eltűnt. Tehát én nem tudom, nem hogy. Tehát, hogyha lehet, hogy én is fölfogom hogy holnap hívni, most már késő este nem, de hogy, hogy most. Na minden jól lett volna, itt lett volna, ezt akarom mondani, jó? Mindenkinek jó, jó estét kívánok, aki még nem vacsorázott, az pótolja feltétlenül, jó? És ha máskor nem, két hét találkozunk és találkozunk az éterben, jó? Szevasztok még egyszer. Szia-szia! Sziasztok!